Iende mbele injilio mbele mbele Salao za wa sabato, miko mikocheni liloopo miko chini ajini hey, Dar es Salaam na kuwakaribisha watu wote katika mkutano wa Injili utakaofanyika katika viwanja vya vi magunia msasani jijini Dar es Salaam kuanzia Oktoba 16 mpaka Novemba 5 mwaka wa 2011 hilo kuanzia saa 9:30 mpaka saa nusu jioni kwa saa Afrika ya Mashariki Nenaji mkuu katika mkutano huu atakuwa ni mchungaji William Mshana familia niliona rafiki kwa toto wao wakimkuta baba hawasemile ile baba kuogopa. hawasem ile baba kwamba akija ndani ya nyumba wanakimbia ndani aa, wanaita kwa jina wanamuita daddy habari ya leo daddy tena wengine anakuja hata nasogea anamshika baba yake na baba yake anajisikia kwamba ni naye mwanangu anayanipenda hata leo bwana anasema kwamba Johnny tusemeza lakini kwa taratibu nzuri inayofaa haleluya haleluya kwa ya afya kutoka kwa mtaalamu wa afya dr nyasebwa Huduma nyingine zizokazokuepo kwa ajili yako ni masomo ya kaya na familia, bimaji wa afya na ushauri na saha. Nyimbo nazo zitakuwa kutoka kwa wimbaji wa kwaya ya Kongowe, cheni na kwaya nyingine nyingi zinatoa huduma hiyo. Okay. Jo barikiwe na mafundisho ya kiroho yatakayokupatia mibaraka katika maisha yako. Nyote mnakaribishwa.